Creștinească. Am ajuns la vârsta în care îmi priește postul mare, căci femeile creștine au pretenții mai puține. Actuală Ori nu mi-e înțeleg poporul, ori eu mi-am pierdut omorul, însă iadul comunist l-am dat pe un infern mai trist. Întrebare Este drept că meseria plictiseala îmi lungă. Oare când o să ajungă să-mi alunge sărăcia? Florală Când ai numele de floare, eu știindu-ți rădăcina, spun uitându-mă la soare, Doamne mare ți-e